Agonie și extaz, pista 32 Văzuse destule statui grecești și romane ca să știe cum trebuia să arate sculptura lui. Întâi încercă pe resturile de piatră rămase de la Bambino, frecându-le cu gunoi din grădină, apoi ștergându-le ușor cu hârtie șmirghel. Pe urmă mai dăduc încă un strat, apoi pătă cu migală muchiile cu argăsel și rugini de pământ, Slujindu-se de o perie aspră ca să adâncească patina Când treaba îl mulțumi, trecu la bambino lucrând cu grijă La fel de încântat la gândul înșelătoriei puse la cale Pe cât fusese de însă cioplirea lucrării Lorenzo se declară mulțumit de rezultat Pare adevărat, Baldassare va căpăta un preț bun Peste câteva zile trebuie să trimit niște lucruri la Roma am să adaug și mica ta statuie Lorenzo avusese dreptate Bambino fu cumpărat de primul amator care îl văzu Cardinalul Riario di San Giorgio, fiul nepotului papei Sixtus al IV-lea Lorenzo vărsă în mâinile lui Michelangelo o pungă cu fiorinii de aur, 30 la număr Michelangelo își închipuise că la Roma se poate lua pe un cupidon antic cel puțin 100 de fiorini. Dar, chiar așa, însemna de două ori mai mult decât se putea lua pe el la Florența, presupunând că s-ar fi încumetat cineva să-l cumpere aici, unde armata de tineri a lui Savonarola confisca din casele particulare toate imaginile păgâne de acest fel. Cu puțin înainte de postul cel mare, îl văzu într-o zi pe fratele lui Giovanni Simone, zorind la vale pe Via Larga, în fruntea unui grup de băieți îmbrăcați în alb, cu brațele încărcate de oglinzi, rochii de mătase și atlas, picturi în ulei, statuiete, casete cu bijuterii. Îl înșfăcă pe băieța Andru, gata să-i răstoarne prada cu care era încărcat. «Giovan Simone, sunt acasă de patru luni și încă n-am dat ochii cu tine!» Giovan Simone se smuci ca să-și libereze brațul și spuse cu un zâmbet larg, «Acum n-am timp să stau de vorbă cu tine!» Vin-o mâine penserat în piața de la Signoria. Vin-o negreșit. La drept vorbind însă, nu numai Michelangelo, dar nimeni din cei ce se aflau în Florența nu puteau pierde spectacolul nemaipomenit din seara următoare. Armate de tineri, în mantiile lor albe, aliniați ca soldații, în frunte cu toboșari, flautiști și purtători de buzdugane, ducând în mâini ramuri de măslin, mărșăluiau din cele patru cartiere ale Florenței către piața de la Signoria, Psalmodind. slavă ție Cristoase, rege al Florenței, slavăție Maria Regină. În fața turnului din piață fusese înălțat un stâlp uriaș. În jurul lui se clădise o schelărie în formă de piramidă. Cetățenii Florenței și ai satelor din împrejurim se revărsau în piață. Locul destinat rugului era înconjurat de călugării din San Marco, braț la braț, cu savonarola în chip de comandant. Băieții înălțau rugul. La baza piramidei aruncară meșe de păr fals, borcănele de dresuri, parfumuri oglinzi, suluri de mătase din Franța, casete cu mărgele, cercei, brățări, nasturi de podoabă. Urmare apoi toate cele trebuincioase jocurilor de noroc o ploaie de cărți de joc zburară o clipă prin aer, zaruri și table în pătrățele cu pionii și figurile lor. Pe treapta următoare în cărți, manuscrise legate în piele, sute de desene, picturi în ulei, toate sculpturile antice pe care băieții izbutiseră să pună mâna. Un rând mai sus, azvârliră viole, lăute, flașnete. Formele minunate ale instrumentelor și lemnul lor lucitor prefăceau mormanul nebunesc într-un decor de bacanală. Venirea apoi la rând măștile și costumele de carnaval, fildeșurile sculptate și operele de artă orientale, broșe, inele și raguri ce scânteiau o clipă zburând deasupra mormanului. Michelangelo îl recunoscu pe Botticelli alergând spre rug, unde aruncă schițe înfățișând-o pe Simoneta. Îl urmă fra Bartolomeo, cu studiile lui, cei doi călugări de la Robia cu mișcări extatice, adăugând sculpturile lor din teracota multicoloră. Era greu de spus după izbucnirile mulțimii, dacă salutau fiecare jertfă cu spaimă sau cu încântare. Membrii signoriei urmăreau spectacolul din balconul turnului. Armata de băieți intrase din casă în casă Cerând toate operele de artă nepotrivite cu credința, toate podoabele, gătelile și juvaierurile oprite de legile împotriva desfrâului. Dacă nu primeau cât socoteau ei că ar fi de ajuns, dădeau buzna peste stăpânii casei și prădau. Signoria nu luase nicio măsură pentru apărarea orașului împotriva acestor îngeri înveșmântați în alb. Savonarola ridică brațele pentru a cere liniște. Călugării din rândul de pază își desprinseră brațele unul de altul și le înălțară spre cer. Apăru un călugăr cu o torță aprinsă și o în mână lui Savonarola. Acesta o ținut ridicată sus, rotindu-și privirea de jur prejurul pieței. Apoi înconjură rugul, atingându-l și colo, până când toată schelăria deveni o vulvătaie uriașă de flăcări. Armata de băieți pășii în marș în jurul rugului aprins, intonând Slavă ție slavăție Slavă ție Fecioară. Urale puternice se înălțau ca răspuns din mulțimea îngrămădită Slavăție ție slavăție Slavă ție Fecioară. Ochii lui Michelangelo se umplură de lacrimi. Le șterse ca un copil întâi cu dosul palmei stângi și apoi cu dreapta. Dar ele izvoreau necontenit pe măsură ce flăcările se înălțau tot mai sus, iar când cântecele și strigătele nestăpunite ajunse crescând la culme, începură să-i se rostogolească pe obraj și le simți gustul sărat pe buze. În clipa aceea, își dori din toată inima să poată pleca departe, cât mai departe cu putință de priveliștea Domului. Capitolul 15 în iunie, un slujitor îi aduse un mesaj din partea lui Giovanni Popolano, care îl întreba dacă vrea să vină la palat spre a face cunoștință cu un nobil roman amator de sculptură. Leo Balioni, oaspetele popolanilor, era un bărbat de vreo 30 de ani, blond, cu o vorbire aleasă. Ieșirea împreună afară la atelier. Gazdele mele îmi spun că ești un sculptor minunat. Poți să văd ceva din lucrările dumitale? N-am nimic aici, numai Sfântul Ion din grădină Dar desene? Desenele mă interesează deosebi. Atunci sunteți o raritate printre cunoscători, domnule Voi fi încântat să vă arăt mapa mea Leo Balioni cercete cu multă atenție sutele de schițe. Vrei să fii atât de bun să desenești ceva pentru mine? O mână de copil bună oară! Michelangelo desenă la repezeală din memorie câțiva copii în felurite poziții. După un răstim, balionii spuse Nu mai încape nicio o îndoială. Dumneata ești acela. Acela? Da, cel care a ascultat micul Cupidon. Ah! Iartă-mă, dar a trebuit să mă prefac. Am fost trimis la Florența de mai marele meu, Cardinalul Riario di San Giorgio, să văd dacă pot să-l descopăr pe autorul acelui cupidon. Eu l-am sculptat. Baldasare del Milaneze mi-a trimis 30 de fiorini pentru lucrare. 30. Iar cardinalul a plătit 200. 200. Ce pungaș. Sunt tocmai vorbele cardinalului, făcu Leo Balioni cu o lucire veselă în ochi. A bănuit că e o înșelătorie la mijloc. Nu vrei să vii cu mine la Roma? Ai putea să te răfuiești cu baldasare. Cardinalul va fi încântat să-ți ofere ospitalitate. El e de părere că cine a izbutit un fals atât de desăvârșit e în stare să creeze sculpturi autentice și mai bune." Michelangelo scutură din capul lui de înlănțuirea împrejurărilor, dar se hotără pe loc fără nicio șovăire. Să-mi iau câteva lucruri de îmbrăcăminte de acasă, domnule, și sunt gata de drum. Cartea a cincea Orașul Capitolul 1 Se opri pe o colină chiar în partea de nord a orașului. Roma se întindea în vale, în culcușul ei dintre dealuri, ruinată, pustită parcă de vandali. Leo balioni. Îi arătă linia zidurilor ce înconjurau Vaticanul, întărite de Papa Leon al IV-lea și fortăreața Sant'Angelo. În călecare din nou și coborârea spre Porta del Popolo, trecând pe lângă mormântul mamei împăratului Nero, ajunseră într-o mică piața. Mormanele de gunoaie răspândeau un miros greu. Deasupra capetelor lor, spre stânga, se înălța dealul Pincio, acoperit cu viță de vie. Străzile pe care umblau erau mai curând niște ulițe înguste, cu pietrele din caldarâm înfărmate. Huruitul căruțelor ce treceau peste pietre era surzitor, încât Michelangelo abia îl putea auzi pe balioni. Acesta îi arătă ruinele cavoului împăratului roman Augustus, ajuns acum un câmp pe care pășteau vacile, și Campo Marțio, un șes lângă Tibru, locuit de meșteșugari nevoiași, ale căror dugheni se ghemuiau între vechile palate ce păreau gata să se prăvălească din clipă în clipă. Mai mult de jumătate din clădirile pe lângă care trecură erau în ruină. Printre blocurile de piatră surpate rătăceau caprele. Balionii povesti că în decembrie trecut apele tibrului se revărsa și timp de trei zile, Oamenii fuseseră nevoiți să se adăpostească pe dealurile înconjurătoare, de unde se întorseseră apoi într-un oraș jilaf, părăginit, în care îi zbucni curând ciuma. În fiecare dimineață, pe insula din mijlocul râului, erau îngropate 150 de cadavre. Michelangelo simți un rău la inimă. Cetatea mama a creștinătății nu era decât un morman de ruine și de gunoaie. Copitele cailor călcau pe hoituri. Cete de lucrători dărâmau zidurile spre a folosi piatra de construcție în altă parte, ori ardeau lespes și coloane de marmură ca să scoată var. Își mână calul în jurul unei statui antice care ieșea la iveală din oroiul drumului, trecu pe lângă șiruri întregi de case părăsite, cu iedere crescută în crăpăturile tencuielii. Între coloanele unui templu grec văzu o cocină de porci. Dintr-o surpătură mare cât vechea fundație, cu coloane frânte ieșind pe jumătate dintr-un vechi for, răbufnea o duhoare groaznică de murdărie, resturile de sute de ani ale nenumăratelor generații de locuitori ai căror urmași se lăsau încă și acum pe vine deasupra gropii, făcându-și nevoile în adâncul ei. Însoțitorul său îl conduse printr-un șir de străzi întunecoase, întortocheate Unde doi cai abia puteau trece unul pe lângă celălalt Prin fața teatrului Pompei Unde sute de familii se adeposteau sub bolta deschisă Și în cele din urmă pe Campo dei Fiori Unde văzut primele semne de viață vrednice de luat în seamă O piață de legume, flori, pește, brânză și carne Cu șiruri de tarabe curate, multicolore Năpădite de bucătăresele și gospodinele Romei Ce târguiau pentru masă De când coborâsere în Roma Pentru prima dată se simțea în stare Să-și privească în ochi gazda Și să-i zâmbească întreagăt Ești înspăimântat? Întrebă Leo Balioni Ori scârbit Și una și alta De câteva ori era gata-gata să întorc calul și soiau la fugă Înapoi spre Florența Roma e vrednică de milă să vezi pelerinii care vin din toate colțurile Europei. Sunt jefuiți, bătuți, călcați în picioare de procesiunile noastre pompoase, aproape mâncați de vii, de pădui prin hanuri, apoi scuturați de ultimul gologan în biserici. Braciolini a scris acum vreo 60 de ani. Clădirile publice și particulare zag la pământ, goale și ruinate, ca mădularele unui uriaș. Roma e un hoit în descompunere. Papa Sixtus al patrulea s-a străduit mult să lărgească străzile și să repare unele clădiri, dar sub Borgia orașul a decăzut într-o stare și mai decât cea înfățișată de braciolinii. Iată și casa mea. Într-un colț, dominând piața, se înălța o clădire armonioasă cu trei etaje. Înăuntru, odăile erau mici și sărac mobilate cu mese și scaune din lemn de nuc, dar așternute din Belșu cu covoare, cu goblenuri și țesături scumpe pe pereți și împodobite cu bufete de lemn pictat, cu oglin spoleite și ornamente din piele roșie. desaga de pânza aspra a lui Michelangelo fucărată sus la catul al treilea. Căpătă o odaie pe colț, ce dădea spre piață și spre un palat de piatră, uimitor de mare și de nou, care, îi spusese gazda lui, era în construcție aproape pe terminate și aparținea cardinalului Riario, cel care cumpărase bambino. Luare un prânz bogat într-o sufragerie ferită de larma străzii. Spre seară se îndreptară către vechea reședința cardinalului prin piața Novana, unde fusese stadionul cel mare al lui Domitian și unde Michelangelo rămase fermecat de un tors de marmură minunat sculptat, ce se afla pe jumătate dezgropat în fața casei unuia dintre orsinii, oruda al Fonsinei, soția lui Piero. Leo Balioni credea că poate să fie Menelaus purtându-l pe patrocle. Își urmară drumul spre piața Fiametta, botezată astfel după numele amantei lui Cezar Borgia, fiul papei, apoi spre palatul Riario, în fața viei Sistina și a celui mai curat han al orașului, Costaria del Orso, Hanul Ursului. Balioni întregi prezentarea lui Raffaele Riario di San Giorgio, fiul nepotului papei Sixtus al IV-lea, uns cardinal pe când era încă student în vârstă de 18 ani la Universitatea din Piza. Când tânărul cardinal se dusese în vizită la Palatul Medicilor în Florența, uciga și îl pe Giuliano de Medici tocmai când slujea în altarul domului și îl înjunghiaseră și pe Lorenzo. Deși toți florentinii erau încredințați că papa Sixtus și nepoții lui se înțeleseseră în taină cu familia Pazzi ca să-i omoare pe cei doi medici, Lorenzo îl iertase pe cardinal. Acum, cardinalul Riario îl primi pe Michelangelo printre mormanele de lăz și cufere pe jumătate împachetate, pregătite pentru mutare citi scrisoarea de recomandare a lui Lorenzo Popolano și ură lui Michelangelo, bun venit la Roma. Bambino era frumos dăltuit, Bonaroti, deși se cunoștea că nu e o piesă antică. Cred că pot sculpta ceva frumos pentru noi. Vă mulțumesc, excelență! Aș vrea să te duce azi după masă să vezi cele mai izbutite sculpturi în marmură pe care le mai avem. Să încep cu arcului Domitian pe Corzo Apoi du-te la columna lui Traian Și după aceea trebuie să vezi colecția de bronzuri din Capitoliu Întemeiată de unchiul tatălui meu, Sixtus al patrulea. lea Vorbind, cardinalul numise vreo 20 de piese sculpturale Din cel puțin 12 colecții Și din tot atâtea unghiere diferite ale orașului Leo Balioni îl conduse mai întâi la zeul râului Marforio o statuie de mărime uriașă, aflată pe strada dintre forul Roman și forul lui Augustus, despre care se zicea că și-ar fi avut locul lui în templul lui Marte. De acolo se duseră mai departe, la columna lui Traian, unde Michelangelo căzu un extaz la vederea sculpturii Leul devorând calul. Urcară drumul șerpuit de pe dealul cuirinalului, unde rămase ului de mărimea și forța sălbatică a calului Tamers în marmură, înalt de șase metri, și de zeii Nilului și Tibrului, Nilul sprijinindu-și brațul pe un sfinx, Tibrul rezemându-se de un tigru, care, bănuia Leo, proveneau de la băile lui Constantin. Lângă ei se afla nudul unei zeițe de One, mai pomenită frumusețe, de bună seamă Venus, își dădu Leo cu părerea. Mergând mai departe, spre grădina cardinalului Rovere, la San Piero din Vincoli, Leo îi arătă că acest nepot al lui Sixtus al IV-lea era întemeietorul primei biblioteci publice și al Muzeului de Bronzuri din Roma, că adunase cea mai frumoasă colecție de marmuri antice din Italia și că el fusese cel care inspirase lui Sixtus ideea de a zugrăvi cu freșce pereții capelei Sixtine. Michelangelo se opri cu răsuflarea tăiată când intră pe portița de fiera grădinii cardinalului Rovere. Se afla acolo un Apollo, din care mai rămăsese doar torsul, cea mai tulburătoare înfățișare umană pe care o văzuse vreodată. Străbătea pe jumătate buimăcit, cum făcuse la prima lui raită cu Bertoldo prin Palatul Medicii, o pădure de sculpturi de la Venus la un ateu, sau la un mercur, cucerit pe de-a auzind ca prin vis vocea lui Leo, care arăta piese luate ca pradă din Grecia sau altele, cumpărate de împăratul Adrian și trimise la Roma cu corăbile. Dacă Florența era cel mai însemnat centru al lumii în privința creației artistice, acest oraș, aflat într-o stare de murdărie și de ruină vrednică de plâns, avea fără îndoială, cea mai de preț colecție de artă antică. Regăsea aici dovada spuselor lui de atunci, când încercase să-i convingă pe și lui de ucenicie de la Ghirlandaio pe treptele domului. Aici se aflau sculpturi în marmură tot atât de vii și de frumoase ca în ziua când au fost dăltuite, în urmă cu 2000 de ani. Acum o să mergem să vedem statuia în bronza lui Marcus Aurelius, în fața lateranului, Continuă Leo. Apoi poate... Vă rog ajunge. Sunt tremurat Trebuie să mă închid în odaia mea și să încerc să mistui ce am văzut până acum. Seara la cină nici nu se atinse de mâncare. A doua zi de dimineață, duminică, Leo îl duse la liturghie în bisericuța San Lorenzo din Damazo, vecină și legată printr-o boltă din zid cu noul palat al cardinalului Riario. Michelangelo rămase uimit când se trezi înconjurat de o sută de coloane de marmură și granit, niciuna la fel cu cealaltă, cioplite de pietrari iscusiți, fiecare cu cât un capitel altfel sculptat, stil eclectic împrumutat din toată Roma, lămuri balionii, dar mai ales din frontispiciul porticului teatrului din Pompei. Cardinalul dori să-l primească pe Michelangelo în noul său palat. Uriașul edificiu de piatră, de două ori mai întins decât Palatul Medicii, era terminat, în afară de curtea centrală. Michelangelo urcă un șir de trepte largi, trecut prin camera de audiență cu draperii scumpe și oglinzi rămate în jas, prin salonul cu covoare orientale și cu scaune de nuc sculptat, prin odaia de muzică cu un frumos clavecin, până să ajungă la cardinal pe care îl găsi înveșmântat în roșu din cap până în picioare, în odaia destinată sculpturilor antice, înconjurat de zeci de lucrări culcate în lăzi deschise, pline cu rumeguș. Spune-mi, roti, ce crezi despre sculpturile pe care le-ai văzut? Ai putea să faci ceva la fel de frumos?" Poate că nu voi fi în stare să fac ceva tot atât de frumos, dar o să mă străduiesc să fac ceva." Îmi place răspunsul tău, Bonarotti. Dovedește modestie. Dar Michelangelo nu vorbise astfel din modestie. Se gândise la altceva și anume că lucrările lui vor fi altfel decât toate cele pe care le văzuse. Cred că e bine să începem chiar acum, urmări iar Tresura mea e afară, putem să mergem la depozitul de piatră. În timp ce vizitiul cardinalului îi purtă peste podul Sisto și prin poarta Setimiana, spre depozitele de piatră din Trastevere, Michelangelo cercetă fața noului său protector. Se spunea că Riario fusese atât de tulburat atunci la înjunghierea medicilor, încât fața îi se făcuse stacojie și așa rămăsese până în ziua de azi. Avea nasul lung încovoiat peste o gură cu buzele strânse. Ajunși la depozit, cardinalul Riario se învârti nerăbdător. răbdător. Michelangelo colindă printre blocuri, întrebându-se cât de mare să fie bucata pe care putea îndrăzni o aleagă. În cele din urmă se opri înaintea unei coloane albe de carara, de peste doi metri și jumătate, înalțime, și de unu și jumătate grosime. Ochii i se aprinseră de mulțumire. Îi arătă cardinalului că s-ar putea. Ascunde în ea o statuie frumoasă. Cardinalul Riario plăti grăbit 37 de ducați din punga de la Cingătoare. În dimineața următoare se sculă odată cu zorile, porni la vale spre podul Florentin și trecu tibrul către Trastevere, un cartier al Romei cu populație deasă, sălașul olarilor, tăbăcarilor, morarilor, al împletitorilor de funii al fierarilor, pescarilor, barcagiilor, grădinarilor, urmașii ai primilor romani, ce alcătuia o mulțime gălăgioasă care se înmulțea neîncetat, înghesuită între zidurile înalte și tibru, cu locuințele tixite, neschimbate de sute de ani. Urmă drumul întortocheat al unui labirint de străzi înguste, uitându-se la meșteșugarii ce lucrau în atelierele întunecoase, Căror acaturile de sus, ieșite în afară ale clădirilor, le luau toată lumina La casele înguste, înghesuite unele între altele La acoperișurile ce se înălțau în unghi, deasupra cărora se ridicau amenințătoare turnuri pătrate Vânzătorii ambulanți își strigau marfa, femeile și copiii se răsteau unii la alții Negustorii își desfăceau în aer liber peștele, brânza, carnea Se tocmeau în gura mare tot zgomotul și mirosul navalnic erau strânse acolo, parcă anume pentru a acopleși ochii și urechile și nările. Merse pe via de la Lungara, spre depozitul de piatră de lângă zidul Vaticanului și spitalul Santo Spirito. Nu se vedea nici țipenie de om. Ascultă croncănitul ciorilor până când se arătă stăpânul depozitului. Ce cauți aici?" întreba acesta ursus pe jumătate adormit. Am spus că o predăm azi. La noi vorba-i vorbă. Nu eram îngrijorat că nu o să vă țineți de cuvânt. M-am gândit doar să vă dau și eu o mână de ajutor la încărcat. Cu alte cuvinte, vrei să spui că nu ne pricepem să încărcăm? Omul se simțea jignit. Aici, la Roma, de cinci generații cărăm marmură cu căruța. Poate crezi că avem nevoie de un florentin cioplitor de statui să ne învețe meseria. Mi-am făcut ucenicia în carierele de la Maiano. Mă pricep destul de bine să mânuiesc o rangă. Pietrar din carieră, ai? făcut mai imbunat proprietarul. asta e altceva. Și noi tăiem travertina în carieră. Numele nostru e Gufati. Michelangelo se încredință că patul de rumeguș era destul de gros și că blocul era legat bine în căruța cu latura din fund deschisă, Apoi porniră la drum pe străzile brăzdate de făgașuri adânci, în care roțile intrau până la butuc. Umblă în urma căruței, mângâind capătul coloanei și rugându-se în gând ca șubretul, vehicul de țară pe care familia îl avea de cinci generații, să nu se prefacă într-un morman de țăndări și blocul să se prăbușească în mijlocul drumului. Ajunși la palat, Gufati întrebă, «Unde descărcăm?» Abia atunci Michelangelo își dă seama că nu i se spusese unde va lucra. Strigă. Așteaptă aici și alergă prin curte, în sus pe scara largă, spre odaia de primire, ciognindu-se de unul dintre secretarii palatului, care se uită mustrător la grămada de haine de lucru ce dădea buzna în sala principală a celui mai nou palat din Roma. Trebuie să-l văd numai decât pe cardinal. E un lucru care nu suferă întârziere. Pentru cardinal sau pentru dumneata?" Răceala tonului îl potoli pe Michelangelo. E vorba de blocul de marmură pe care l-am cumpărat ieri. A sosit și n-am un loc." Se opri, urmărind degetul mare al secretarului care răsfoia niște însemnări. Excelența sa nu are timp liber până săptămâna viitoare." Michelangelo rămase cu gura căscată. Dar nu putem aștepta. Voi cunoștința pe eminența sa, dacă vrei să revii mâine."